Я ще ніколи не чув цієї пісні, композиції якої так глибоко продумана. А сама вона така гармонійна і мелодійна, що її справедливо можна назвати чарівною і таємничою. Її творець, наскільки я знаю, невідомий. Одні, і таких багато, приписують цю пісню великому Генделеві, інші навпаки вважають, що вона існувала задовго до часів Генделя. Бо, згідно з Віттенберзькою хронікою, її співали, коли принц Гамлет ще був тільки фуксом. Та байдуже, хто її написав, але це великий, безсмертний твір, а особливо вражає в ній те, що акомпоновані в хор сольні партії дають співакам необмежений простір для прекрасних, невичерпних імпровізацій. Кілька таких імпровізацій. Почутих тієї ночі я свято зберіг у своїй пам'яті. Коли хор скінчив, плямистий чорно-білий кіт заспівав. Шпіц взяв джить, як в шаньку град. Пудель, гавка, грубо. Перший має ситий зад, другий ситі губи. Хор, дивись, як гарно! есе, куам, і так далі, і так далі. Тоді почав сірий. Йде шілістер, капелюх всім навстріч скидає, а простий, веселий зух клопоту немає. Хор есекуам куам, і так далі, і так далі. Тоді жовтий, риба плаває в ріці, птах літає в небі, нам би Крила і плавці скуштувати треба. Хор, есе, куам і так далі, і так далі. Тоді білий, муркай, пирхай і нявчи, Дряпать лиш негоже, Та зачепить хтось, провчи. Чемність не поможе. Хор, есе, куам і так далі, і так далі. Тоді приїтль муцій, «Хоче, мавпа, нас котів, всіх під себе стрихти, нападай з усіх кутів, страху в нас не крихти, хор ессе, куам!» і так далі, і так далі. Я сидів біля муці, отже тепер була моя черга виступати з соло. Всі досі проспівані імпровізації так відрізнялися від тих віршів, які я писав раніше, що мене охопив страх і тривога, чи не порушу я звучання композиції всього твору. Тому й вийшло, що коли хор скінчив, я ще мовчав. Хтось уже підняв чарку і вигукнув про поена, про винну. Коли я величезним зусиллям волі, поборовши свої вагання, Набрався духу і заспівав. Ширше груди, вгорру хвіст, геть, лихі собаки, ми філістером на злість бурші розбешаки, хор есекуам і так далі, і так далі. Моя імпровізація викликала тривалі, нечувані оплески. Шляхетні юнаки з радістю вкидались до мене, брали в лапи і пригортали до своїх схвильованих грудей. Отже, і тут у мені впізнали генія. Це була одна з найкращих хвилин у моєму житті. Потім, на честь багатьох великих славетних котів насамперед тих, які... Незважаючи на свою величі славу, були далекі від філістерства. Щоб вони довели словом і ділом, ми вигукнули полум'яне «Ура!», після чого розійшлись. Але пунш трохи затуманив мені голову, дахи немов хиталися перед моїми очима, я на силу утримував рівновагу, користаючись хвостом, як акробати жердиною. Відданий муцій, помітивши мій стан, допоміг мені і, крізь слухове віконце, щасливо довів додому. Голова у мене крутилася, як ніколи досі. Я довго не міг...